Гарматне м'ясо Медлін і Роберт Голбрейти покидають борт одними з останніх іммігрантів до Нового світу. Коли вона озирається на блискучий білий біклайнера, то обрість, здається, ходить у неї в голові ходуном, намагаючись прибрати нової та протиприродної після майже піврічного перебування в морі форми стазису. Нова Айова геть не пласка і не нова. Круті вискиди височать у бабічні природні глибокої гавані. Ласкава послуга компанії General Atomics, що вигризла її в місцевій кореневій породі. Фунікулером на зубчатій передачі Медді Роберт і їхні чотири дорожні валізи піднімає на плато до портового міста Форт Ейзенгаур, розташованого на висоті тисячі футів. Далі їм в орієнтаційний табір для новоприбулих. Медді притихли й мовчить, а Боб не помічаючи цього, безупинно теревенить про нові можливості, роботу і діляночку землі, на якій вони збудують собі дім. Меж у новому світі, виголошу він в одну мить. Хіба це не захопливо? У новому світі. тільки повторила за ним меді, прикусивши язика і утримавшись від якоїсь пекачки в бік чоловіка. Вона дивиться у вікно, поки вагончик повільно пнеться вгору прямовисним кутосхилом. Поволі перед ними виростає місто. От тільки слово місто тут недоречне. Місто повинно було б асоціюватися з чимось тривким і солідним, а Форт Айзенхауер менше п'яти років. Це такий собі. Лейкамійний поріз на місцевому ландшафті, що його завдали інженерні війська. Найвищий будинок належить губернатору і має три поверхи. В архітектурному плані це еклектична суміш Дикого Заходу і радарної доби, при якій будинки знетесаних соснових дощок різко контрастують на фоні сірих бетонних коробок із системами Петріот, що пильнують морську сторону. Рано чи пізно тут об'являться орди Куменяк, але так просто вони не пройдуть. Місто пласке, як стіл. До найближчих гір 200 миль. Вони за прибережними рівнинами. Невже де навіть не зазирала в мапи? Медді знехтувала цим дрібним випадом у свій бік. Вагончики пищать і деренчать, здіймаючись нагору. Фонікулер астматично шмихнув біля дерев'яного перону і відригнув куб насиченої водяної пари. А за якусь годину вони вже обоє сиділи втомлені втомленій змокрілі у вестибюлі незугарної казарми збитої з нетесаних дощок. У великій залі стоять ряди столів і жменька, знуджених на вигляд типів із колоніального управління. З оберемками паперів люди блукають від стола до стола, тихо відповідають на питання і проставляють офіційні штампи на документах. В глибині приміщення, біля гори багажу, майбутні колоністи трилуються ніби неспокійного худоба. У це парке пообіддя Меді з Робертом тримаються свого місця в черзі і напружено виловлюють уривки діалогів. Країна походження. Офіційна кваліфікація? Так, і це ваше останнє місце роботи? Здається, посадовці з доброго дива одержими питаннями раси та релігії. Адже мало не чверть людей у залі біженці з Індії та Пакистану, або ще й дальших глибин загадкового сходу. Роберте, шепче вона. Оце буде гаразд, з удаваною впевненістю відповідає чоловік. Увесь у свого батька. Намагається випинати щоки, не би солідний сім'янин. Периферійним зором вона бачить, це й остаточно зневірюється. Настала їхня черга. Імена паспорти, країна походження. Вусань за столом небагатослівний, знуджений і роздратований від спеки. Роберт і Медлін Голбрайти з Канади. усміхається до нього. Роберт і простягає їхні паспорти. Угу. Посадовець ретельно, дуже по-американськи продивляються папери. Освіта, останнє місце роботи. Я е, підробляв на СТО. Бо вчився на проєктуванні промислових споруд у Торонто. Покинув на останньому курсі. Меді? А Меді вона дипломований парамедик. Працювала на швидкій? Прикипів до неї поглядом посадовець. Що? А, ні. Щойно держала диплом? Від таких несподіваних запитань вона починає метушитися. Хм. Чоловік ставить загадкові позначки навпроти їхніх прізвищ у довгому списку, який не просто звисає з краю стола, а ще й волочиться по підлозі. Наступний. Він віддає їм назад паспорти, вручає декілька карток і показує на довгий ряд столів. Ззаду їх уже підпирають, коли меді раптом бачить напис на квитках. На її написано медсестра-стажистка, а от Роберт, не зводячи погляду зі свого бурмочі. Ні, це помилка. Боби, що там таке? Вона зазирає йому через плече. Ззаду хтось штовхається. На карті чоловіка сказано – робітник не кваліфікований. Решту вона прочитати не стигає.